ту таке, то таке. то таке то-тейк, то-тейк, то таке то таке. то-тейк, то-тейк, то-тейк, то-тейк, то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 станція моторизованого торчу, перейменували в СМТ Бабенелон – селище мегаполісного типу. Дурнуватих конотацій із біблійним Вавилоном вдалося уникнути завдяки моху, саме він наполіг на цій не зовсім правильній з точки зору хронічного мовознавства транскрипції. Наполіг і переміг. Ситуація в СМТ тоді була непростою, чи якщо відвертіше зовсім паскудною.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 це бет-тріп тінейджера, який думає, що відловить кайф на жерше сякоїсь гидоти. Нахрена тобі й питається курити, колотися, куфтати, коли довкола й без того кайф. Левуграстий придурок чув, що якщо ширнутися, то можна ще крутіший прихід відловити і за... заторчати тіпа, типу, вообще. І валить у чисті від природи вени і світла і від природи розум дурний сон. А дурний сон, як відомо, породжує чудовиск. Ну добре, це не мохові, це мої слова, і метафора моя просвітницька інтелігентна. А першостальний мох свою тілєго сформулював по-іншому, простіше і універсальніше. Уявіть картину. Зліва в невеличкому океані булькають потопельники, справа горять синім полум'ям по горілці, Десь там за фортечним муром СМТ відвисають на осиці маргінали.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 А нахуй випше було надкусувати, якщо все може було схавати, і бля, бери, жари, скільки хочеш. Ми тут хулі в дупу хуй з що надкушуємо, вмісту того, щоб вилізти на світ Божий і легко отримати все зразу і на шару». Першогостанній Мох, звичайно, думав, що після такого казання піпл сам до нього потягнеться, але звідусіль доносилося споконвічне «Ой, не витягуйте, бо всохну, ой, не гасіть, бо змерзну».